Jag har tänkt på en sak. Okej, okay, vadå? Om man alltså, snor kablar, blir det kabelbrott. Då? Så, välkomna till avsnitt 10 av Skrattretande. med mig, Sebastian Bourghart. Erik Min mikrofon vill inte vara med mig idag utan den försvann iväg. Sprang iväg. Ja, oj, jag måste låsa fast den där på något sätt. Ja, nu är jag med i matchen igen. Episod yes. tio. Ja. Tionde veckan. Det är fan bra. Ja, det är bra jobbat. Det är riktigt bra gjort faktiskt. Ja. Och det är den 14 maj klockan 15.06. Ja. Mm. Vad, vad har du att säga om det? Ja, det är något som vi kan säga egentligen Är det som det är Tio veckor, hur många avsnitt sa vi att vi skulle göra? 20. Nej, ja men Nej, totalt, 104 sa vi va? Ja, ja. Så att vi har snart gjort 10 procent av avsnitten vi kommer att göra mm. Det är fint Kommer du ihåg något? Speciellt ifrån de här Tio veckorna som vi har gjort om du kommer ihåg något speciellt. Ja, har du något uh, highlight? Nej, det var inte så något som man kom få just nu. Kommer senare kanske. Du, du kommer aldrig på någonting. Nej. Tröga människa. Men har du något då? N något uh, highlight. Ja. Det måste ha varit förra veckan när, ja. när, vi, när vi var tre stycken och ja, hade en det. gäst. och En bra gäst som dessutom pratade på. Ja, pratade på hela tiden. Ja. Det har jag förstått i efterhand Att det kanske blir lite internt Och folk hängde inte riktigt med på vem han nej, var nej. <laughs> Men ja, han är lärarstudent Och ja. har undervisat oss På skolan Och har en egen radio Och har en egen radiokanal Som ja. heter Radio Konkret Kolla gärna in det på Facebook Så att, nu har vi rätt ut De frågetecknen ja. Så att, nu kan vi gå på veckans Avsnitt. Yes. Om ni undrar varför jag är lite hes, vilket jag är, så är det så att jag vi har haft engelska argumentation som gick ut på att vi fick ett ämne och skulle diskutera det och vi fick legalisera illegalisera alkohol fick vi. Mm. Två personer var för, två var emot. Men ja, är ingen mm. Ja, och vi hade vi som var för hade inga bra argument. Så att jag kom på att Gud har skapat alkohol Så därför är det bra Ja, det är ett riktigt argument mm. just. Nu, ska, nu ska vi inte ta någon religiös ställning här Men mm. vi väl på i 25 minuter Och bara skrika saker på varandra <laughs> Så därför Kan det vara så att jag är lite hes Men det får ni stå ut med Får leva med det Ja, ungefär ja. Finns Det finns inget annat du gör Nej, tycker ni att det är alldeles för jävligt Att jag är hes så får ni stänga av Ja no. Hoppa över varje gång jag prata. Ja, Jag har börjat klippa lite i den gamla avsnitten. Har du det? Ja, avsnitt ett var inte så mycket att klippa i. Det var bara en sak jag sa där som jag tog bort. Mm. Ja. Och avsnitt två var ju lite mer att klippa i. Ja, det blir väldigt många pauser. Nej, det var inte så många egentligen. När vi inte kom på någonting att säga så sa vi att vi inte kom på någonting att mm. säga. Ja, ja. Så att, det klippte jag bort lite sånt. Men så ibland så fick jag inte någon naturlig övergång till det nästa sak som du skulle jag prata om. Mm. Så du la in en liten kort bit av vårt intro. Ja. Istället. Ja. Så att ibland så kan det bara vara en mening som bara tar slut. Och så kommer det hög musik. Och så tar det slut. Och så bara nästa sak direkt. Men det är för att det inte gick att klippa det snyggare. Och sen vet jag inte. Snitt två, det var ju en del att klippa i. Tre vet jag inte. Om jag ska röra fyra, det kommer Finns jag... Det mycket att klippa i. Ja. Kanske får ner det till en kvart ja. ja men det är två stycken <laughs> med en Det hade varit illa om det bara blev en kvart kvar Då, då är det synd Robin Det kanske ska, Robin har förlovat sig Just det. Fick vi veta för fem minuter sedan mm. Så att Skrattretande Gratulerar Robin det <skratt> fick han en applåd på det också ja. Jag har inte hunnit prata med henne Men det ska jag göra sen det är trevligt att han har hittat I lyckan i livet ja. Nej, Vår kära vän Jens mm. Han var lite full i lördags Och då passade han på att skicka lite meddelanden till mig Så att ungefär vid ett, tiden, någonting I lördags natt Eller mellan fredag och lördag Mm. Så Fylla smsade vi lite grann. <laughs> jag var nykter då men han var full mm. Så han fyllde smsade dig Och du nyktade det. Ja och jag tänkte han är ju lite onyktare Så att jag sa saker jag inte borde sagt <laughs> Eller skriva saker som jag inte borde sagt Och Jens du förstår vad jag menar Och jag trodde det inte Att han la det på minnet så ja, Han har ju det varit. på telefonen Ja det kommer jag ju på sen <laughs> <laughs> Så att jag fick ett mail om honom sen, Eller vi fick som Jag tänker tänk läsa upp det För att Jens, jag hoppas du förstår varför jag inte vill det. det Det är ingenting som ska nå ut i allmänheten Det är för att skydda mitt eget välmående Jag inte säger det här till någon annan än dig Jens Och en präst har sagt det också Jag har tvungen att be <laughs> Nej, så att Jens, därför sen så jag bort dig Mm. Och jag vill inte att du tar upp den någon mer gång <laughs> Så att därför har vi inga mejl den här veckan Nej. Tråkigt Tråkigt. Men vi har gjort om loggan på vår hemsida Just det. Och på iTunes Det är en bild på dig och mig <laughs> En bild. Vad ska, det är en tecknad Skissad bild, på oss två. Typ. Skissad bild på oss två Och så står det skrattretande Så att det får ni gärna gå in på vår hemsida Och Titta. kolla igenom ja. det, det hade varit trevligt Det mm. hade varit trevligt <laughs> Ja, och sen vi, vi har inte fått Egentligen några recensioner på iTunes Förutom de två jag gjorde Innan mm. vi släppte första avsnittet <laughs> Och eh, den som Jens har gjort Så att, gå gärna in på iTunes Och recensera oss Ja, jag har gjort det rätt enkelt Att man kan gå in på vår hemsida skrattretande.inc.se Och så trycker man på iTunes Och så kommer man till vår iTunes-sida direkt mm. Det är smidigt Det är lätt och enkelt Ja, och sen så är det bara skriva en recension mm. Ska vi gå på veckans ja. skratt? Ja. Jag ser att du ja, va, va, Jag ser att du ser sugen ut Så nu går du på veckans skratt Och kommenterar inte det jag gjorde Det kan jag göra? Kommentera vad han gjorde om du undrar vad han gjorde. <laughs> kör på Erik. Ska jag börja? Yes. Man körde till sjukhus, hade sågat av armen. Nej. En man åker ut för en olycka och sågar av sin arm. Men trots det klarar han en kör 15 km till närmsta sjukhus. Vilken arm var det? Uh, den står inte. Det kan vara hans höger hand. Han så, så vi kan hålla vänster på ratten. Så fick han växla med munnen. Mm. <laughs> <som var. skratt> Men du demonstrerade nu, jag, jag på mikrofonen. Ja, nu fortsätter jag läsa. Ja. En 37 årig man från Ungern kapar av sin arm strax under av armbågen. Av Strax under armbågen också. Ja. Den eh, lyckades bucka upp den från maskinen och ha, som han hade sågat av den. Nej, Så, hade han med armen. Skriver av i sin ljus. Därefter satt han sig i, i bilen och körde från ja, jag har ingen ordning, i Österrike. Nu han körde han på en purrbach i Österrike till. Men han var ju Ungern. Han var, han var un, från Ungern Men han var i Österrike Jaha mm, okay. Han, ja, han körde i alla fall 15 kilometer ja, just. Polisen säger att enda anledningen till att han inte för, förblödde Var att han befann sig i chocktillstånd Mannen flög till sjukhus i Wien Där han kunde se fast Han, armen. Fick han åka till? Nej, Han åkte inte från Österrike till Ungern och Nej, Han, var i, ja, han var i Österrike När han såg av sig armen ja, ja. Jag tänkte, Så åkte han till sjukhus i Ungern nej. Och sen blev han tillbaka och till Österrike nej. Ha med armen <laughs> här i han nu Man kommer in där bara... Men lite is det... också. Uh, lite tejp så ah, fixar ni ja, ja. det här va? Ja, precis. Ja, jag har lite mer ved och såg upp. <laughs> Stackars jävla Men att han hade kört också. Han bo, alltså, ja, ja. Det borde svårt han måste... Tänk om han var vänster. Han kanske hade, hade automat, automatväxlat bil. Ja, det var, får vi hoppas. Ja. Svårt för honom annars. Vad var ni i uh, Ungern har någon bilmärke Österrike? Jag vet inte, han kanske hade en. Lada. Lada. Ja. Jag har ju också en här. Då. Försökte ha sex med gt avled. Jag hittade också en annan som jag kanske ska. Ja, jag kollar på det. Runt lunchtid i måndags fick SOS-alarm. Ett larm om att hasse. En man i 35 års ålder. Den låg medvetslös på sin gård utanför Ista. En timme senare skulle han vara död. Såg ut som en uppsvälld val. Hasse, det är inte hans riktiga namn egentligen då, som var känd inom Ystads hade totalt 146 getningstick på kroppen, bara 54 var på könsorganet, inklusive pungen. Han var så uppsvälld att en granne trodde att det var ett valkardavis som låg på gräsmattan. Uh, jag trodde först att det var en val Så jag ringde Hasse för att fråga vad tusan handlade på med Man svarade inte så det blev lite orolig Jag gick fram till kroppen Och då kände jag igen en av hans tatueringar på halsen Som föreställde en liten ängel som gungar oh. mm, <laughs> Jag har aldrig i mitt liv sett ett så uppsvällt bäckenben Det dolde hela paketet på honom Ja, det hängde liksom över Trots att hela pungen var förstorad Just nu känns det väldigt tungt och overkligt. Vi pratade inte så ofta, men han var ju ändå min granne, Berättar Bertil Ståfräs innan han, han halter iväg och snyter sin gamla eh, näsduk. Bertil Ståfräs. <laughs> Efter abduktionen av kroppen samt teknisk undersökning på polisplatsen. så har polisen kommit fram till att till den kokerande slutsatsen att Hasse har försökt idka samlag med Getingboet. Man hittade bland annat rester av sädesvätska På några av de avlidna getingarna Vi hittade även ett par av Hasses könsår till ingången av bo Samt fingeravtryck av båda händerna Att försöka se på att ha samlag Med ett getingbo är en mycket dålig idé Hasse måste ha haft någon form av sexmissbruk Som ska eskalerat drivit honom till det yttersta Vad det beror på Kanske man får reda på vid senare samtal Med släktingar och vänner Jag vill inte ens tänka på den smärtan Han måste genomlidigt Både innan sig själv, innan han gav sig på jättingbåten och smärtan som uppkom av själva jättingattacken berättas sive underliv. Psykologen <skratt> yeah. och expert på sex sexfantasier. Ilskna djurets aktivister har reagerat starkt på händelsen och på flera forum kan man läsa hur det sörjer för jättingarnas skull. Här är en dikt som har fått över 10 000 likes på Facebook. En liten svart, en liten gul, slagen i förvirring. Surrar icke mer till vingarna bär dig. Livet icke mera bjuds och drottning ser soldat krypa på marken inför tvivlan. Döden är ett faktum. Åvart och vägen, kompis. Alla våra utflykter även äventyr. flyter omkring i svett, säd, blod och tårar. Lämnar mig inte älskling. En liten svart, en liten gul. Alla oskyldiga surser knackar på himlens dörr. Vi ska nog ta den här artikeln med en Ja. salt. Ja. Den kommer från en sida som heter Nyheterna Sverige. Alltså, vad var det? Siv, underliv och... Ja. Och eh, Bertil Ståfräs. Ja, precis. Nej, det var en kompis på Facebook som lade den här. Aha. Och jag läste inte igen den innan. Det kanske jag skulle gjort för nu inser jag... Det var... Men det var det skrattretande det här. Ja, det var riktigt skrattretande. Men jag sa att du viftade med dina händer där innan. Så ja. har du någonting? Ja, ja det är dåligt internet det, är det jag har. Alltså, jag hade den där. Det stod att man, eller typ åtalad, fick sexbrott på sin påfågel. <laughs> påfågel? Mm, påfågel. Det är sjukt. Ja. Det inte... vem, vem har en egen påfågel? Jag vill ha en egen kossa. Ska du ha sexuell? Nej. Eller? Nej, men jag får inte ha en kossa för pappa. Hur ska han kossa? Men de är coola. I och Han ska stå utanför för utanför din far. Jag vet inte, jag tänkte ha en typ källare. Vad är henne? Ja, Ja det kan man också ha. Ja, annars som det går dåligt för dig så har jag skrivit upp ett par punkter vi kan prata om. Ja, man griper för sexuellt övergrepp på sin påföljare. Ja, men prata i mycket din jävla. På tio veckor har inte du lärt dig ett puss om man veckan, pratar. Nej, kommer. men. Kommer. Alltså, du pratar vid sidan. Du. Jag fick en offer. Ja, men prata Just i det. den mer. Sänk den om du behöver. Så. Hej. Hej. Ja, hade du något där? Nej. Eller sen? Sen. Ingen eh, sparning då. Nej jag... nej, jag har ingen. Nej, nej det funkar fan inte. Funkar det inte för dig? Nej, det funkar inte. inte, inte, inte. Ja, men, så säger det då. men då har jag tre punkter. Ja. Eller två egentligen. Eller det kanske... <här> nej. <här> ja. <här> <här> jag fick något i näsan. Eller har något i näsan. Snorkadaste. <här> ja. <här> jo, jag var på lan i mm. Med några kompisar. Och det är alltid trevligt. det är ju mysigt som en låd. Ja. Men det var det att det var mera som ett barnkalas än vad det var ja, låd. Men du var inte där? Nej. Nej, men du har berättat. Ja. Vi ska inte prata om saker på tisdagar innan. Ja, nu ska jag berätta hur det var. Vi, vi kom dit eller jag kom dit. Så att mina kompisar spelar lite data. Spelar jag lite också. Och sen fick vi lite pizza av Hans mamma han som hade lånet. Och sen så fick vi glas i fina skålar. Och sen så avslutade vi det hela med att busringa lite på Skype. Mm. Ett Inte riktigt barnkalas. Ja, det är ett riktigt barnkalas. Det ja. Och jo vi Vad var det vi Jo, jag gjorde den här klassiken att jag ringde till ett taxibolag och sa att jag sitter fast i en hiss. Ja, ja. ja den... alltså den är skitrolig egentligen. Ja, den är faktiskt bra. Här, jag brukar på Skype, eh, ni som lyssnar, eh, om man går in på Skype och trycker på telefon Skriver in 1800, och sen så taxicab Och sen så bara på alla frågor man får, trycker man ett, så kommer man till en person Och eh, ja, det, man ska beställa taxi där Men det brukar jag inte göra, utan jag brukar säga att jag sitter fast i en hiss Och att jag har suttit där i flera dagar <laughs> Och de brukar bli helt frustrerade och vill koppla vidare mig till larmcentral och grejer. Fast så var det inte den här gången. Alltså? Den här genomskådade min bluff och undrar vad fan... Du håller på med? Ja bara, vi, vi har seriösa kunder så koppla eller så. Någon på. Ja, det var inte så kul. Det var roligt med hon som du ringde nu vi är i grupprummet. där. När du bara skratta så. Det bara... Ja ja ja jag har gjort den här busringen ofta eller rätt mycket. Så att en gång när jag ringde så började jag skratta så mycket Så att jag fick fejka det så det lät som att jag grå, eller grät Och hon trodde ju ännu mer på det då jag grät Låsades gråta ja. mm. Så att hon var ju jättefrustrerad bara, Du måste ju ringa 911 alltså, Det är taxi, vi kan inte hjälpa dig mm. det, Och sen så ringde vi så här hotline Girl, call his number to chat free with guys. Jag alltså, kom vi fram till en kille då? Alltså, en kompis fejkade röst. Han frågade, hur gammal är du? Jag är 17. Är du ensam hemma?" Ja. Var bor du? "Så sa han någonstans i Florida. Mm. Har du mycket kontanter liggandes? Ja. Vänta. Jag kommer hem till det och tar <laughs> Där han liksom suttit och spårat upp på oss. Va? Men han hade ju misslyckats Ja för att vi satt i Sverige och mm. han satt i USA ja. Så att vi hade ju fejkat att det var i USA. Ja. Så att då tänkte jag Nu måste jag fan ingripa Så att då började jag ropa med riktigt så här manlöst, bara. Äh! Han bara Har du din kille där? Du sa att det var ensam Och sen så kom han som hade lanet Hans mamma kom så vi var tvungna att avbryta ja. Fy fan Sånt händer har du gjort någon bra busring? Nej. Det är sämst på det. Nej. <laughs> nej alltså jag vet inte om man ska kalla det busringning eller så, men det är en kul idé. Att det, när någon fyller år så ringer man till personen och så svarar han. Så, så frågar man, du fyller år idag? Så, ja, säger personen. Så, så bara, ja, jag ringde fel, hej då. Så <laughs> ligger man på utan att säga grattis. <laughs> <laughs> ja. ja, nej. Den är, den, är den lite elak men den är bra Ja Kanske funkar okay. Förhoppningsvis Nej, vad hade jag med på min lista? Bandet Transdance, känner du till dem? Nej Nej, det var ett band som var stort på 80-talet Och väldigt begränsat period på 80-talet Och bara 80-talet med typ en låt Okej okay. De meddelade förra veckan att de lägger av <laughs> På 30 år har ingen hört av dem Men nu så Nu, de nu meddelar de att vi lägger av ja. Och det pressmeddelarna på deras hemsida Det var så jävla roligt Vi klarade oss knappt Genom 80-talet 90-talet och 00-talet ska vi inte prata om Så därför tror vi inte på att vi kommer nå Någon större succé på 10-talet Så därför beslutar vi oss Efter 30 år att lägga ner Nej. Ja. Och de har ju liksom inte gjort någonting De hade någon låt do you wanna, who do, who do, no. mm. Så heter den ja. Och det är typ ingen som Nej. känner någon. Och deras hemsida Det, med, det är ännu roligare ja, Det dit är en lite transdance forever <laughs> Och så går man in på den ja. De har nog inte uppdaterat den sedan 80-talet Det ser ut som en riktigt så här Gammal hemsida <laughs> Världens fulaste blåa bakgrund du vattendroppar som rör sig oh. Och sen har de en gammal så här klassisk gästebok Åh, oh, vad tråkigt så ja. gammalt mm, och När man läser den det, det blir bara bättre och bättre Så är det, så är det Folk som har skrivit kommentarer då. Och så är det någon som har skrivit Fan, så bra som ni var nu Har ni aldrig varit <laughs> <laughs> <laughs> Nej, var bra så Jävla bra ja. Och sen meddelar de även Att de kommer inte göra någon avslutningsturné Nej, det kan man nog förstå Det är tragiskt Ja, vi har som hade velat gå på dem Ja, ja Självklart. Du som inte ens visste vad transdans var. Nej precis. Hur många vet det? I vår generation. Ja. Det, är det många. Minus tre personer kanske. Minus tre. Ja. Men så jag, jag ska inte prata så mycket som jag gör eftersom att jag är hes. Kan inte du prata om någonting? Men det finns ingenting att prata om. Det finns det väl. Som var då? Min röv är runt. Kan vi prata om det? Nej. Nej men det gör det i alla fall. Men. ah. Jag tycker, tycker inte om att du inte pratar. Nej, då får jag ta upp ytterligare en punkt på listan. Vad ja. pratar mm, prata på. Ja. Nej, det var en gång för länge sedan när jag var på Google-gemöre. För länge sedan? Ja, jag var på Google-gemöre ibland som jag när jag googlade konstiga mm. saker. Ja, du har googlat väldigt konstiga saker. Ja, Och en gång så googlade jag döda katter. Nu ser jag. Då fick jag upp en bok som hette 101 sätt att använda den död katt. Mm. Och nu är det så att jag har fått en bok i min moster. Alltså, har du sagt till den att du har hittat en sån bok eller vad? Jag har sagt att jag vill ha den. Okay. Så jag fick den. Den kostade typ 30. Plan. En bok som har fått den är inte så hyllad som den borde vara. Nej. Den är genialisk. Och det, det är liksom inte en textbok där det står så Här ska du göra med din döda katt För att göra bla bla bla bla bla Nej, okay. Utan det är hundra en små seriebilder På extremt konstiga saker <laughs> Fan, Eller extrema situationer Där de har tagit in en död katt Fan kul bland annat För en bild på en som kör upp en penna i kattens rövhål Vad <laughs> oh. är det mer, fjolstråke? Okej, okay, ja Alltså det är... Sjuka grejer. Det är så sjukt. Och jag, jag älskar den. Jag förstår. Och det är ju bara bilder igen, så jag har bläddrat igenom den hur många gånger som helst. Men den, den är så jävla. Vilken så jävla idé. Det är någon det är riktigt genialisk idé. På ja, geni jag vet inte vad han heter. Annars skulle han få så mycket cred som möjligt. Jag är inte med, jag är inte med i boken. Nej. Så den får jag inte hylla honom. Nej, får jag göra någon annan kanske. Vi kanske ska ta ett nytt inslag av boråsiska. Ja, fint du? det. Mm. Vad betyder ordet söla? Söla? Man ja. spiller. Man är, typ, man, ja, spiller. Ja. Man är söl, sölar. Ja, det var det. Var det. Ja. Nej. E, nej, Grejen är jag och min kära mor var ute och åkte lite mm. bil i Byggdra fram dagen. Ja. Och så kom vi till ett ställe som heter Drarhed. Drarhed? Ja, familj. det. Eh, mot Lysan. Okay, ja. Så att då frågade jag henne: Hur skulle du uttala drared? Mm. Och då sa hon: Drared. Mm. Men eh, så ska det inte uttalas på Varsutska. Utan hur ska det uttalas på Varsutska, Erik? Jag har ingen aning. Jag kan inte det var kan jag vara schutsk. Men du kan inte vara Nej. Drared. Jag har ingen aning. Kan du inte de mest grundläggande reglerna? Nej, men det är bara att prata. Jag bryr mig inte om regler pratar bara R som är i mitten på ord I vägskötskan uttalas mm. kort okay. R som är i början på ord Uttalas långt och med betoning Långt bak i halsen mm. Så att det drar på dem länge Och vokaler ska man också dra på lite extra okay. Hur blir drar är det då? Är, är det där rätt? Eller ska det, det, vara, ska vara det ska vara kort Det Blir det drar Nej Drawed! Dra nej. Jo, drawed. Ska man säga så? Drawed, ja. Oj, så uttalas det. Okej. Okay. här. För, första är. Drawed. Drawed. Drawed. Dra ja. Du suger det. Ja, vad då? Jag använder aldrig det. Så pratar vi hela tiden, hemma. det är du, inte du är ju miljöförstörd, men du var inte rötter härifrån. Nej. Dina rötter är ju från små. Är där. Du är miljöförstörd, din stackars Skåne. Lävel. Skå ja, ännu värre. Spotta ut på podatisen. Ja, jag pratar ju inte skånskare. Nej, men du pratar för jävligt. Du kan inte ens... Gåla. Hur, en hur många är det i den här skolan som har sagt så? Mer än tio. Nå. Jo. Men det är utdöende, det här vackras bråket. Ja, det är det verkligen. Ja, det finns en kommitté som heter Bevara vässketska. Alltså. Ja. Det är det de sysslar med, Bevara vässketskan. Men, och sen när jag var ute på den här lilla road tripen Då mm. kom jag till ett ställe som heter Hulu Hulu Hulu, Hulu. Och ja, jag tyckte det var förbannat roligt Att hette Hulu, Hulu ja. Så att jag bad mamma stanna bilen Så jag kunde få ta kort på den skylten Det står Hulu. Hulu. Hulu Jag fick inte det Hon tyckte jag var barnslig <laughs> okay. Så då sa jag, nu ska jag fan bevisa vad barnslighet är ja. så, så du satt och så att då laddade jag en fjärt <laughs> Och sen spelade jag in den. Det roliga är roligt att man hör min mamma i bakgrunden. Alltså? Du kan få lyssna på det. Uh -huh. Bara för att bevisa vad barnsledighet är. Och det är riktigt barnsligt faktiskt. Ja. Här kommer det. Ganska ditt skratt. Och så hör man min mamma i bakgrunden. Bara, Åh. Men det bästa är att du bara... Min och jag tyckte att det var så jävla... Jag bröt ihop. Jag satt och Aha. skrattade i tio minuter efteråt. mamma bara... Mamma, mamma bara, din syster som är åtta år är fan mer än vad du är. Ja, du visar det visar sig vara var. Barnslet, va? Ja, så att eh, jag ska få ta en, ett kort när jag står vid hule -skylten. Nästa gång jag åker förbi. Ja. Hul. Hur fan kan man bo i hul? Babba, det. var bort du... Jag bor i hulu. Men Vi åkte igenom Hulu förra veckan när vi skulle till Åsensholm. Ja, yep. Jag hade inte koll på var vi åkte. Nej, jag tänkte på det då, men så åkte jag igenom det nu med. Hur <laughs> Är det någon som bor i Hulu som lyssnar på det här? Har ni ett namn. Ja. We love you. Yes. Hulu. Det här är hulu -avsnittet. Precis. Det ska hitta vem fan bor i Hulu. Det <laughs> har ja, vi bestämt det med. Ja långt är kvar? Uh, nej, jag hade tänkt att uh, vi skulle börja runda av så smått. Mm. Uh, ja, vi hade fått ett mejl den här veckan som jag censurerade bort för uh, mitt eget välbefinnande. Mm. <laughs> du kommer aldrig få veta vad det handlar om. Inte en chans i vad Jag Vad le du? Ja, ja. ja. Jävligt le. Nu använder du vad som man ska... Våra lyssnare borde ju fan bli proffs på Växjö eller Boråsiska snart. Ja, bättre än mig. Du är ju sämst. Ja, ja skicka mejl till oss. Ja, ni måste även gå in. De måste gå in på vår och kolla vår nya logga. Ja, det måste ni. Mm. Den är snyggare än den andra. Men, Mycket snyggare. Men fortfarande rätt så ful. Ja. Ful snyggare. Ful snyggare. Ful snygg. Ful, snygg. ful, snygg. ful snygg, heter det. Ja. Boråsiska, ja. Så gå in där och passa även på att trycka på kontakt och fylla i mejlformuläret. Ja. Och efter ni har gjort det så trycker ni på iTunes. Ni en och där lämnar ni en recension. Vi vill ha minst en ny recension till nästa vecka på iTunes. Den behöver inte ens vara bra, bara det är en. Mm. en ja, det, det, vi måste fira för att det är avsnitt 10 Ja. Och för att vi har fått över tusen unika lyssnare via vår hemsida. mm så eh, grattis till oss själva. Ja, klappar det själv på ja, men Det var en applåd på det här. Mm. Det är vi värda. Det är vi värda. Vi har gjort ett jävla jobb de här tio veckorna. Ja. Du har ju har inte varit med, jag har inte varit med, med alla. Sex, ja. Det här var eh, avsnitt tio av Skrattretande med mig Sebastian Borgart. Erik som.